Buenas pues tardes, estamos aquí en Radio Filispín De novo, creo que vamos polo cuarto faladoiro, verdad que sí, compañeros? Boa tarde, pois sí Boa tarde, sí. de novo Despois, eh, si queredes, presentamos o invitado Pero en principio vamos a saludarnosnos, no? Boas tardes, César Hola, boa tarde, parabéns por ese Bueno. Ah, no ese sí, non, vi, sí, sí. non vimos a falar deso, de xe. O si non toques libre. Ba tarde, nace. Ba no, no, no, no, no. tarde, Boa tarde, eh no. meus os parabéns, bueno, por suposto. Bueno. tarde. Ademais, hoxe te vamos a Vas a ser moi protagonista, xunto, coa persona que temos invitado, no? porque sí, un tema que che vai a tocar moito, mm. porque vamos a falar da ría. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, eh, Chelo, e aunque xa sabemos que veñes a falar do teu libro, nós queremos <risa> bueno. darte os parabéns máis efusivos bueno. e entrañables como, bueno. como todos os membros da radio, bueno. no? e, bueno. e dicirxe que, que levo tres días sin dormir porque a escaleta que, que hemos feito para o programa de A me tedes a mí me tedes te desloca, porque... O, o, o primeiro apartado de condicións geológicas, físico-químicas e biolóxicas da RIA bueno, me leva mal... sin dormir tres días estudiando. Mira, menos mal que temos a dous expertos que poden falar deste de tema, porque OSE eu creo que non vai a ser un programa tanto de opinión, sino como de datos, de opinión sobre os datos, pero menos quizás menos faladoiro que outras veces porque vai a ser un pouquiño máis técnico, pero sempre sempre desde a correalidade, sempre desde que falemos de cousas que podamos entender todos, verdad que sí Con dous expertos. Con dous expertos. dous expertos. Entre eles temos a Guillermo Díaz Agras. Boas tardes. O boa noite, casi, Guillermo. Eh, bueno, boas tardes. <ríe> eh, moitas grazas por acercarte hasta aquí por perder horas do teu tempo libre e vir hasta aquí. nada Moitas gracias a vos por, por invitarme e, e nada, vos encantado sempre de vir, e, sobre todo sempre que me invita Vicente a un destes destas destos actos de seus destas liadas, é de no. un encantado de, de vir até aquí. E bueno, ah, que máis ah, pero... en compañía de Cesio e, bueno, son bueno. outros dos tertuleiros que coñecín hoy que é un placer. A verdade é que é un placer ter aquí a, a Guillermo, a Willy, como lle conoce sí, todo o sí, mundo sí, do mar, bueno. todo mundo na ría, no? E certo, ¿no? que música surfe o medio ambiente moitísimas sesións que lle dedicamos ao medio ambiente e cando había que falar de cousas pues, eh, realmente preocupantes como era o cambio climático, a situación, a propia situación da ría que hoxe volvemos a tratar, porque a Radio Filispín, ao, ao fin e a postre, é a emisora da terra de Trasancos, onde eh, a ría eh, soa un papel fundamental, polo tanto, é eh, lógico que eh, falemos dela de eh, eh, a menudo, ¿no? pois é de decir que sempre, sempre, sempre, Willy a súa resposta foi rápida e afirmativa, polo tanto, unha vez máis, Willy, moitísimas grazas por estar de novo con nós De nada, Vicente, un prazer, como sempre. E ademais, seguro opinión ten importante, igual que a de Césia. Hay que lembrar que Willy, o de Estación de Bioloxía Marinha da Garaña, antes comentábamos a única Estación de Bioloxía mariña que hai en, en Galiza, depende de da de Santiago de Compostela, e que apena que non se dá a importancia que realmente ten, e é moitísima. Tanto polo coñecemento da, da RIA, o estudo da ría e do Medio Mariño en Xeral, participación de xente que ven de outros países, que está facendo aquí cursos, estudando, Un centro de formación e un centro de estudo E Willy leva de xefe xa un lote de anos Cantos leva xa pues traballa, Traballando ali dende o 2003, 22 E como xefe dende o 2010 xa, xa, 15 anos Xa, 15 anos xa. O sea, toda a tua vida profesional Prácticamente <risas> estuve xa aí Definitivamente, no. sí Menos dous ou tres anos que estive traballando nunha ONG e, e o resto, aí, na estación Bueno, eu empezamos por donde queirades. Me parece moi importante isto que estás dicindo non sei se por que. Non sei se hai moitas estacións deste tipo en Galicia. En Galicia única que é O sea, sí. que... Ten outra semellante Que é a Universidade de Vigo Ten outra na Illa de Toralla ah, claro. sí, Pero é máis enfocada A grupos de investigación da propia universidade Digamos que é uns sí. laboratorios pegados á costa Que só poden utilizar O pessoal investigador da, da un... De Vigo, de, de Vigo. Sí, En sí. cambio a nosa é para que veñan alumnos de, pues, de todo o mundo, como están vindo sí, sí. sí. bueno, eu, eu quero recordar aquí Que esta estación non está na Ría de Ferro Por casualidade mm -hmm. Sino por... Em ño perso duha persoa que temos que lembrar non porque este no máis sala que está presente, <ríe> sen presente eh, vitoriaán urborri vituco para todo mundo que el foi pecinamento en colocar aquí non só porque é dali precisamente desa de zona senón Porque era consciente, como de que era profesor de marina, da importancia, ah. da particularidade da Ría de Ferrol con respecto a todo o litoral galego. ¿no? Sí. El, el Digamos Brando. que a, a decisión da de universidade, a dúvida era Ría de Arousa, eh, por a que... Eh, Seguramente de, que moitos, moitos profesores da Universidade deixaban para a Ría da Arousa e a Ría de Ferrol. Al final gañou a Ría da Arousa. Que sorte, non sí, sí, que sorte, sí. que é importantísimo agradecer a, oh, me... a, a Vitoriano Rugarri que hoxe podamos ter esta estación de bioloxía marina na ría, que esperemos que se manteña a deternum, <risa> <risa> <y, risa> e eh, que sirva de centro de, de estudo e centro de formación para moitos máis, moita máis xente que estude a bioloxía mariña e que, por suposto, hai que reconhecer sempre a Bituco que esteu xa ahí, esta eu A miña carreira científica é gracias a Bituco. Foi o meu mundo... Tiven dous directores de tese, pero foi el o, o que me acolleu na estación. E sí. ao final de que fixeche a tese, en concreto, <risas> si se se pode saber... Sí, si é un pouco técnico o tema, pero bueno. fixen sobre o impacto das estructuras artificiais, de peiraos, diques, eh, sobre... Os, o comportamento dos gasterópodos das lapas dos, eh, bueno, das lapas minchas sí. eh, todas estas cousas se, se comportaban de xeito distinto se vivían na roca natural ou se vivían nun peirao, por exemplo Bueno, pues, tanto, xa que, eh, xa que Eu penso que a audiencia intuye que é a Estación de Biología da Graña ao mellor podemos eh, darle tres minutos a explicar na versión corta de sí. que facedes ali, non? Moi rápido, ali facemos, temos tres, tres, tres ramas principais que é unha a principal é a docencia eh, non só docencia para os estudantes da Universidade de Santiago senón calquera estudante ou profesor que requira os nosos servicios ou queira vir cos seus estudantes a estar na, na estación Temos outro que é a investigación, a, a propia investigación da, da estación e, e por último temos a, o asesoramento ou digamos o traballo para, para terceiros, para empresas, por exemplo Moitas empresas nos demandan estudos de impacto ambiental das asas actividades e, e o que facemos? Perfecto Bueno, pois pues, seguimos falando do tema porque do que íbamos a falar era da Ría No? Vai a dar, Willy, aí a, estación, a construcción xeolóxica, físico-química sí, físico e biológica O tema que preocupaba tanto a Vicente sí, sí, O tema mm, que non te deixou dolor Se non é unha cousa tan complicada, e, vai no explicar, Willy, mm, rapidamente É que é técnico moi específico sí. claro. bueno Eu non teño moita formación xeolóxica Pero bueno, vou tentar resumilo moi brevemente Digamos que a ría é eh, eh, unha formación Eh, que xurde a partir de que a placa continental afunde Afunde, entón, na ría é eh, un valle dun, dun río Que se inunda polo mar Ou afundir a terra, o mar come terreo e entra cara, cara ao río Esto é unha diferencia principal cos fiordos Que moita xente confunde rías e fiordos uh -huh. O fiordo sería un valle glacial no cabía un glacial que o inundou o mar E a ría serían valles fluviais de ríos inundados polo mar. As rías galegas son todos valles fluviais inundados polo mar, por eso teñen menos profundidade que os, que os, que os fiordos, por exemplo, e, e teñen unhas características moi, moi peculiares, que son, como teñen pouca profundidade, pois mm, teñen eh, a, o movimento das augas con pouca profundidade, e máis no caso de ferrol, permiten que a auga colla moita velocidade e que haxa moito intercambio de auga nos ciclos mareais. Adepas disso, A Ría de Ferrol compónse principalmente de dous tipos de rocas, que serían as metamórficas e as graníticas. Eh, digamos que a, a marxe norte, eh, toda a zona do Peirau exterior, San Cristóvão, San Felipe, é máis granítica. e Na marxe sur, na zona de Mugardos, Áres e todo eso, é metamórfica. E... Eh, Se ve, se ve, imos polo campo, distinguimos moi claramente as graníticas, son estes grandes bolos de pedras grandes uh -huh. e as, as metamórficas son esas máis pequenos, con moitas palabras técnicas en fractosidades, moitas grietas moitos recovecos onde pode vivir moita fauna É que hai unha cousa que é evidente, é, se un mira desde o fondo a ría ve como é máis ou menos plana e ao fondo vemos as dous montes que quedan aos lados, que fai como estaba Willy esa rocha máis dura, unha, unha canle moi estreita e profunda, mentres que o resto da ría é moito máis plano porque rocha máis blanda, esas rochas metamórficas que decía Willy que basicamente son xistos, esquistos uh -huh, en español, xisto, xisto. son rochas blandas, máis facilmente degradables e por iso de menor profundidade. E eso precisamente é o que permite que haxa unha maior biodiversidade porque crea moitos biotipos diferentes. Pero bueno, sí. sigue, sigue. Sí. Eh, digamos que eh, unha das características da Ría de Ferrola é que é unha ría moi estreitina. Eh, ese, en, a zona de Entrecastelos é a zona máis estreita da ría Eh, claro, o estritar xa ría nos cambios de marea, iso permite que a agua colla moita velocidade aí e chegue moi ao fondo da ría, O chegaba moi ao fondo da ría antes, logo falaremos deso Césio xa sabe por onde van os tiros eh... Este home eh... de aquí tamén Bueno, falaremos deso Aquí se están señalando mutuamente <risa> <risa> eh... pues, Pero non a... vai vaya... Esta característica da ría, este intercambio tan grande de auga eh, e todos os recovecos que ten a ría permite que moito moi poquiño espacio a ría ten 15 kilómetros 15-16 kilómetros de longo so, é moi pequeninha mm. eh, son 25 ten... kilómetros cuadrados aproximadamente a superficie caben 16 días de referrol caben na ría da Arousa por exemplo é mm. eh, unha das rías máis pequenas de Galicia pero eh, en moi poquiño espacio ten moitos tipos de sedimentos distintos encontramos sedimentos uh -huh. de rock rocosos con bolos gramíticos grandes sed, eh, fondos de, de xistos fondos de cascallo fondos de fango de, fang, de area en 25 kilómetros cuadrados, como dices. Esa é a característica principal da, da ría de Ferrol. Ferro. O que dís do, do canal, o sufrimos e o padecimos todos os ferrolans cando o marejeo. O marejeo que, eh, como todos recordamos, eh. se incendeu, parteu na ría da Coruña sí, sí, en frente, eh, e, a, e a marea negra se estendeu, non? Uh -huh. eh, aquí en Ferrol intentamos eh, detenerla, e unha época estaba no, no Porto, non? Ponendo, eh, ponendo barreras no? tiñamos te, te, eh, eh, barreras moi moi boas no? e, e, e pedimos incluso datos técnicos das millores barreras e máis grandes e máis potentes que, que, que existían eh, en el mundo no? e os técnicos os que sabían deso a vista da velocidade da agua que penso que eran 4 nudos o que, o que alcanza aí non hai nada que hacer Non hai nada que hacer. O petróleo vai pasar por debaixo ou por enriba, pero non hai quien deteña o petróleo eh, en, eh, con, con, con, tirando unha barrera entre, entre mm. castelos. Máis vale que se vaya pensando en divisirlo e sacrificar unha zona sana mm. na ría que intentar paralizarlo aí. É un recordo que, que, mm, que mira, teño... É eh, unha cousa que quería comentar respecto que decía Wille Velocidade e todo xa ría... A Ríos en particular teñe unha característica que, eh, que eu creo despois cando falemos se vai falar da depuración, da edar por que é importante e por que había este movimento como ou esta plataforma que había polo saneamento Porque a ría non é igual que o océano. As características fisicoquímicas da ría é diferente porque normalmente en inverno, debido ás chuvias hai unha salinidade menor sí. e iso que permite tamén que exista unha fauna e unha flora diferente. Se si no. nos eh, frutamos a agua doce, prácticamente toda a agua doce, excepto a que chega polos ríos, estamos alterando ese, esa, esa salinidade media, esa distinta conformación fisicoquímica da ría con respecto ao que é o océano e pode afectar e afecta ao medio mariño e aos animais e, e, e algas que ali viven. Bueno, tamén é outra cousa, para se queres ir pechando este tema de introducción sí. da ría, é a presión humana que soporta a ría de ferrol. Uh -huh. Porque nunha ría tan pequena, pequeno temos un montón de concellos, Concello de ferrol, concellos de narón, xuvia, mugardos, fene, eh, son, non se dixeran, e pico mil persoas vivindo na ría de ferrol. Uh -huh. Eh, estes 275.000 persoas ponenos na terceira núcleo máis grande de Galicia vertendo todos na ría unha das máis pequenas de Galicia oh, sí. entón, iso condiciona moitas das cousas que imos falar no futuro, que xa veremos como, como se solucionaron ou, ou non, non? Si, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, en principio eu penso que debe... eu, eu, a título personal eh, seguramente gostarán damos a solidaridade na defensa do noso mar e da nosa terra non a altre, nin a mina de touro A manifestación que vai haber o próximo vindeiro domingo sábado, Póvoa, sábado. sábado. sábado, 22 de marzo, ás 12 na Povoa do Caramiño. Sí. Ben, e eu estou atendendo con moita atención como non podía ser de outra maneira os técnicos, os que sabedes destos con estas cousas con profundidade, e eu o que vou falar aquí, pois son cuestións emocionais. Sobre todo emocionais, porque a para os que éramos da oud, somos da outra banda, era un ecosistema perfecto. Demo dicir perfecto. Case degradada, porque a Ría vence degradando desde o século XVIII seguramente con a construcción dos arsenais e dos asteleros non? pero bueno, estaba falta de depuración estaba con un gran desleixo no tratamento de residuos, etc, etc en sobre todo pero o que matou a Ría para min é que o que me doi unha barbaridade foi o que pasou co Porto Exterior e con Reganosa e vou bon me referir ao Porto Exterior porque quería preguntar se si a ría é eso que acabas de definir, Willy, un encontro de aguas doces... Eh, oceánicas confluviais. Confluviais, con acerta con sí. con potencia, con intercambio mareal, se si o pecharle a mitad da ría, como se pechou, a ría é unha continuidade da outra, máis degradada, ou é outra cousa é indudablemente que cambiaron cousas Sobre todo, só so, so que darte un paseo pola zona de San Cristóbo, cariño a marxe que queda, as, digamos, a sombra do, do espigón do, do, do Porto Exterior eh, se mergullas por ali eh, xaves que eh, a sedimentación digamos que o espigón impide a entrada de auga. A impedir a entrada de auga as partículas de materia orgánica que están en suspensión na auga poden depositarse no fondo. En esa marxe da ría sí que vanse depositando no fondo Yo antes que había un fondos de cascallo área grossa limpiña agora ali hai fondos de área fangosa uh -huh. e, e hai unha comunidade importante de gorgonias, que son os corais estos os corais que temos aquí no Atlántico eh, que están sendo afectadas por esta sedimentación de partículas Sin ser que Científico, nin, eh, como son unha men que... que vou moito por ali son moi aficionado a estar na Ribeira e esa zona concreta, a zona da Moa a zona de, da Punta de punta Sagaño pois conhece como a Palma da Má pois concordo totalmente contigo que nos fondos hai eso en a superficie está cheo de todo o que queiras Dúas cosas respecto a eso Primeiro, eh, eu creo que é inexacto Inda que todo mundo xa chama así Inexacto chamar Porto Exterior Porque en Porto Exterior sería fora da ría E non exacto. está fora, que está na boca Eso é moi importante a telo en conta Porque se si fora exterior realmente non tería ese efecto eh, Segundo, unha proba Deso que estaba comentando Willy A zona de Cariño é unha zona moi limpa Pero no, supoño que o iría a desfalar Das famosas baterra reinstalación Que puxeron unhas no sur e outra aquí Dúas en concreto na ría de Ferrol inicialmente estaban postas na xa de cariño eh, levouse a mexa para ali e despois de casi un mes houbo que tirar a mexa porque non deu depurado, e porque non depura? porque non hai circulación de auga na boca da ría de ferrol non hai circulación de auga e por que? porque comentaba Willy está a sombra do porto exterior, houbo que levadas máis Hacia Castelo de San Cristóbal Donde hubiera unha zona de maior movimento Que ainda así non ten nada que ver Co que era, co que era antes Cire, Ese movimento de renovación Veus alterado por facer unha estrutura Que pecha máis de un tercio do que a boca da ría e Evidentemente afecta a, a, Ao interior, a renovación de augas Bueno, Eso... parece que xa empezamos A falar de industrias e de cousas Que están dentro da ría non mm. sí, Podemos pasar sí. a, a, a, segunda segunda fase, sí. a segunda parte A segunda parte, non? Si os parece E sí, bueno, é, é indudable que unha unha ría Con a presión antrópica que teñen De, de tanta poboación Evidentemente que ten que ter industria eh, E a industria de ferrol eh, fer, Bueno, cando digo de ferrol Digo Narón e todo é Unha industria... Eh, relacionado cos astelheiros. A vida de ferrol está relacionada cos astelheiros. Os astelheiros, hasta fai moi poquiño os sistemas de depuración que tiñan eran nulos, pero non só por ser de ferrol, en todo o mundo. Eh, e claro, a presión esta industrial mas a presión antrópica, fai que... Eh, mas a, a, a presión, digamos, antrópica de construir estructuras físicas na ría. No, non, de, non de contaminación química Porque a contaminación química está aí é, é indudable, é, temos datos de metais pesados En sedimentos que son é, alarmantes Nalgún caso Pero eso co tempo se poderia ir depurando Pero o tema das, das estruturas físicas Que se construíron para albergar moitas destas empresas é, Pois sí que indudablemente Foron afectando Un... Foron afetando a esta ría O problema fundamental das infraestructuras na ría de Ferrol é que, bueno, Como se fixeron en casi toda a costa galega Ou por non decir en toda É que se facían nunca pensando En os efectos que podían sí, ter a posteriori As consecuencias claro, eh, Que ocurre? Que algunhas non só é cuestión de volume, Sino é importante a forma Por exemplo Eh, o canle da Ría, que normalmente é a zona máis profunda Sempre a zona central Eso deixa de selo a medida que nos acercamos á ponte do tren Porque a ponte realmente está nun extremo Está no extremo pegado a A, a Narón xa, a Narón E outro un recheo Que ocurre que esa canle está desplazada Se desplazou, hoxe está pegadiña á terra, polo lado norte Mentras que o lado sur é unha zona De sedimentación Onde non se pode nin andar hai que ter en conta que hoxe en día hoxe, a día de hoxe xa desde aí uns cuantos anos desde a, desde a Avenida das Pías hasta que é a ponte do tren cando baixa a marea o sitio onde máis cubre cunha marea baixa boa non chega a 50 centímetros dicir, estamos prácticamente sí, sí. con a ría que queda totalmente en seco porque aí se xunta o que decía antes, esa estructura como a, a Avenida das Pías con solo 350 metros de paso de auga cruzando toda a ría, que ocurriu? que hai vertidos continuados ao non averedar, non só hai, non só a materia fecal, senón toda a materia orgánica que chega, chega, non hai eh, velocidade na circulación de auga, de canta, porque eh, non todo que vai na agua vai en disolución, hai parte que vai en suspensión. Eu sempre ponho un exemplo cando eu explico por aí que Si ti fas un café, o café o deixas no vaso Sempre está ca misma cor Si ti fas un cacao, o cacao final pousa sí, no fondo pousa. Porque non disolve, está en suspensión Pois eso que ocurra, a materia orgánica chega Vai para o fondo, ao quedar menos fondo Hai menor volume de agua Ao ver menor volume de agua E menos, corri menos corriente E un proceso que se retroalimenta e cada vez acelera máis É verdad que xa hai depuración, non a depuración que tiña que ser, pero esta depuración eh, non permite eliminar a desfeita previa. Entón, hai que ter en conta que só durante o século XX a Ría Ferrol perdeu un 10% a súa superficie, estamos falando de 25 kilómetros perdeu máis de 2 kilómetros cuadrados e medio por aterramentos. É mm dicir, -hmm. rechos que se fixaron na banda sur, na banda norte, e estas infraestructuras que foi o peor que puderon facer porque eh, tuvieron consecuencias moi graves. Moi graves porque Da, da, das pías hacia, hacia o fondo da ría está prácticamente perdido todo o sustrato a verdade é que amando home non, non me asurou nada non, Pero, eh, non nos, nos últimos eh, eh, eh, anos ni nisiquera nas últimas décadas non? sino desde o principio o sea, hai que pensar que na dársena eh, do arsenal cabe todo o barrio da Madalena É dicir, eh, se si nos eh, aterramos e si fixemos eh, obras de infraestructura que aí están no? e, e moitas, probablemente, por as experiencias que estamos tendo pois eh, non están ajudando nada biolóxicamente a Ría no? nos, os nosos antepasados os que, eh, de alguna maneira eh, convirtiron un, un, un pueblo de, de, de pescadores e mariscadores de 200 habitantes a chegar a ter Eh, no siglo XVIII eh, 25.000 habitantes sendo a primeira cidade de, de Galicia pois xa desde ese momento se empezaron a facer esas obras que eh, agora nos parece que eh, físicamente a zoa onde está o arsenal sempre estuvo así e non é certo, é que seración tras seración todos vamos aportando o noso sí. granito de arena eh, na destrucción do sí. medio ambiente caro Eh, a la contra, eh, hai que plantearse Como sempre, o dilema eh, Conservación versus eh, sí. Desenvolvemento eh, Desenvolvemento Que permita eh, A xente pues, poder vivir dignamente sí. ¿no? E claro o, cone o conecemento científico Que temos xos en día e aquí se fala de velocidades se habla de sedimentación se habla de, de mil conceptos que probablemente eh, ni el marqués de la Enxenada, ni eh, moitísimos dos, dos que tomaron as decisións en, a, en aqueles momentos eh, sabían ¿no? e outros que tomamos de, decisións máis tarde pois pues, o mellor tamén fuimos eh, eh, bastante ignorantes ¿no? o non evaluamos debidamente eh, os efectos que iban a ter eh, as obras de infraestructura E moitas por que se fixeron? Porque, claro, hai que pensar que gando se fai na, na mitad da, da encenada da, da Malata o, o, o, o, o porto chamado despois eh, eh, Carboneiro, non? Que, que nosotros chamamos Novo Porto, non? Pois era porque estábamos eh, descargando eh, eh, pegaos a... a... Sí. A cidade, estamos descargando eh, eh, aquella, aquelas eh, briquetas de carbón que viñan de Rostock, da Alemania Oriental, para quemar en Endesa, cando o noso... Eh, eh, carbón das pontes pois, teixou de existir e eh, ademais tiña unha un, un, un enorme cantidad de azufre eh, eh, que xeraba unos persuicios enormes eh, non solamente en Galicia, sino eh, no resto de Europa, ¿no? porque chegaba o Protestar, Camino Amarelo hasta, hasta, sí. hasta o Reino Unido ¿no? e hubo que cambiar de combustible e se empezou por ali e ese carbón, eu recordo verlo descargar dos buques en, en, el, en el muelle Fernández de la Dreda O sea, a la, donde está Ose a, a Alonso ¿no? e eh, ali eh, es, as eh, palas excavadoras pisaban aquelas briquetas caía moitísimo carbón ao mar eh, era unha auténtica eh, desfeita ¿no? entón, pois, pues, en aquel momento se decidiu el, el, el, el costeo un eh, peirao diferente mm, eh, con unhas formas diferentes de, de descargar o carbón como así se fixo porque se hizo aquella, aquella descargadora que se, que se construíu en Imenosa que me, mellorou moito o que se estaba facer no Fernando de la Dreda pero inevitablemente eh, o, o que era a Ensenada da Malata pues quedou tocada para sempre e logo cando eh, esa, ese carbón non era suficiente E había que pasar a unhas tonelajes enormes para que a central das pontes, que non olvidemos, producía o 6% da enerxía eléctrica nacional, tivese combustible, foi cando se pensou en levála e que alonsar un pouco o peligro hacia o porto exterior. E se ve que o remedio, polo que está desa falar, foi peor que a enfermedade. Non? E ademais, para eh, eh, para que para sorpresa de todos, da noite a mañán, da noite a mañan a tecnoloxía eh, eh, eh, permitiese que eh, eh, algo que nunca imaginamos aos eh, que estamos aquí nesta mesa por lo menos eu eh, desamais o imaginei, que de pronto unha ministra salga e diga que xa acabou o carbón decisión con a que eu estou encantado, e penso que é un gran acerto en términos ambientais pero que demostra que todas as inversións que se fixeron, porque iso iba a durar toda a vida, ademais, etc, etc non era acerto no. E agora a sociedade se está permitindo o uso de vivir con energías renovables Pero claro, Quin lle fala a xente das energías renovables de fai 50 anos? Pero. Perdón, que vos parece se que... si facemos agora un pequeno descanso E despois continuamos e empezamos co tema do saneamento, por exemplo Vale Bueno, e do que queiras dicir, Willi? Nada, <coughs> contesto eu despois a Vicente sí, sí, sí, Despois sí, da publicidade Estás a ouvir vamos... <risa> <risa> O faladoiro Un espazo para falarmos devagar O que acontece no local, mais tamén, do global. En Radio Filipin. nos no faladoiro de Radio Fiski 93.9 no, da tua FM e quedaba aí unha cuestión no aire, non? Si, sí, bueno, eu por contestar Willy. un pouco a, a Vicente, quero dicir que eh, moitas veces os, os biólogos e eh, a xente que traballamos un pouco no medio ambiente tachas non os de de terroristas e eh, que están en contra do progreso, non? Nos non estamos en contra do progreso, estamos en contra porque é mal, mal feito. Por exemplo, ao que falabas de estructuras hai estruturas antiguas na ría na, na, ponía de exemplo fora de micro non a, os, os molles americanos que chama que están na base da graña son uns peiraos que construíron penso que nos, na década dos 50, 60, por aí pero son uns peiraos que non teñen unha muralla a agua digamos que están feitos sobre pilares sobre pilotes sí. sí, que deixan circular a agua por debaixo esa é unha estrutura que se construíu eh, está ben construída, me refiro con, deixa pasar a auga por debaixo, deixa renovar a auga limpar os sedimentos en cambio o Porto Exterior é eh, que se buscamos o peor sitio de ría para poñelo aí foi o Porto Exterior e había dúvida de instalaron Ares sabes, Ares e logo por este tema dos localismos que se si Ferrol, Coruña, Capitanía de Ferrol Capitanía de Coruña e todo isto eh, para, para Ferrol Eh, dende punto de vista medioambiental sería eh, a que o compañeiro de Ares me, probablemente me pegue. Eh, se, sería máis intelixente sí. instalalo en Ares. Instalalo en Ares. Un eh, soporto un en soporto. medio da costeira. Eh, exactamente. Eh, exactamente. Ferron, en Ares, unha boca da Ría Ancha onde van aos resguardos barcos grandes cando, cando hai tormenta. A Ría de Ares todos. de riadeiras que teñen fondos de area, onde se hai que varar un barco ou teña que varar nun fondo de area non é rede de ferrol que teñen unhas agullas no, na calde tiñan. Tiñan, tiñan tiñan que as, que as, que as quitaron eh, pero, claro, moitas veces Eh, os criterios medioambientais apartanse e prima máis os criterios políticos eh, estamos vendo agora, falamos o caso de Altri, por exemplo, que prima máis os criterios políticos que os criterios ambientais bueno, xa non digo máis, para non eh. non, non máis. Sí, Bueno, no sí, caso Non, non, non, vou me estrenar un pouco sí, eh, Porque te eh, temos mudo Non, non, no, eh, o que pasa é que eu eh, penso que non se entrou no, no tema no tema fundamental a meu entender, non? Non é só un problema de infraestructuras, que hai moitísimas construídas, algúnas con mentiras bastante grandes, porque cando se falaba do Porto Exterior, que algúns dos que están nesta mesa participaron en manifestacións pedindo, por exemplo, ese Porto, alcaldes e demais, e, bueno, unha gran movilización cubera para pedir o Porto Exterior para Ferrol, como se fora panacea, non? E o Porto Exterior de Ferrol, que se chama Porto Exterior, como dices, al que non o é, que non é, que é un Porto Interior. dentro do... É máis, inda, despois de facer o espigón de casi eh, un kilómetro de, de longo, eh, que estaba previsto 400 e pico metros ao principio, e depois ao final quedou neso, pois inda, inda, peor inda, porque pecharon inda moito máis non? que a, a boca da ría. Pero peso penso que o que non centra fundamentalmente é a cantidad de infraestructuras que se fixeron e algúnas delas eh, que albergan un, un, un polígono petroquímico que eu penso que é o máis perigoso de, de toda a ría. Non só pola nivel perigo eh, polo que alberga en sí non? todo aquello, senón pola contaminación tamén que, que pode suceder se hai algún tipo de, de incidente ou accidente, no? porque estamos falando donde a fábrica de, de colas, dende forestal do Atlántico, donde está a desgasificadora e o deslastre, que, bueno, hai que ver donde se construeu eh, reganós e, e forestal, todo o que hai ahí dentro, como estaba aquelo, porque eu, eu son da Dega e nós temos vídeos de como estaba aquela zona, como foi o recheo de todo aquelo e había pinturas, tal, todo se botaba ali. En balsas, en balsas non en balsas eh, eh, estancas, senón que era en balsas de terra. E iso está aí, non? Eh, como es, é, dicir, que eu penso que a situación do que se fixo con a Ría de Ferrol foi un engaño continuo. Xa falábamos outro día do veto de Astano, o famoso Beto que había que non era tal, e cando chegou o momento de que de que remataba o prazo resulta que vamos que, que non se costiron barcos non máis. entón eu meo entender é que había que, que falar de, de todo eso non? pero en, dende un punto de vista que é o que pasa no interior da ría non? que pasa no seu fondo que? Dar? Eh, porque eu sou un paseo dende que me subilei paseo todos os días pola praia de Caranza e todos os días recollo plásticos todos os días E máis, teño un rexistro fotográfico de todo o que recollo. E hai, e hai moitas cousas que veñen da marea, moitas, continuamente. Non é o que deixan ali os veciños, que tamén, eh, pero sí que venen moitísimas cousas da marea. En, entre eles, paíños higiénicos, tapóns destes que utilizan os bañistas, eh, toallinhas porque debe de haber toneladas e toneladas nos fondos eh, mariños ti que buceas, se ves aquelo non sei se si, si vedes o que hai no fondo mariño pero imagino que haberá absolutamente de todo, porque foron décadas e décadas de, de, de, de, de deitar a, ao mar no? Entonces bueno, eu queria un pouco falar disso, porque claro ti ves eh, caranze, ves tal, jo, perfecta para bañarse ali daquela hou un momento que non te podías bañar, inda uh -huh. que te bañabas, porque estaba o seicoli era a un gran perigo, no? para para a saúde. O xen día o seicoli non é non hai, no? non era moi pouquiña a cantidade, aínda que E decir, cantidad, e que, menos, entonces, no é dicir que entónces o saneamento As no analíticas así, eh. guardo Desfala o, eh, Celso o, de que el, de, O culto, sí, o, o culto, o, o culto o, da ría <risas> De todas maneiras Está claro que hai unha limpeza enorme Decir Que funcionou a, a depuración notase moito ¿no? A calidade das aguas é exactamente igual Eu non digo que está pasando Con, con os bivaldos Estou que a, a mesa babosa E, tal, e unhas secuestras Por exemplo, eu vexo camarón eh, Ves un montón de peixes eh, Ves o... É dicir que hai na praia, eu vexo que hai vida. Máis que antes, eh? En cambio ben, é menos a meixa Porque Eso o que tedes ben, que dicir un pouco vos. É que quería eu comentar do que dixéches primeiro, é verdade. A ver, pero aí falabas dunha de dúas industrias que están xuntas, que un bloque, e que Tres son e que son que van poñer sí, agora de e son, son dúas cousas diferentes. Bueno, tres porque unha é a planta de colas forestal do Atlántico e, e a e planta xeeradora tamén regganosa. Eh, vale E os olvidades de Me casa. estaba montado sobre costa, a costa e a regosafer que foi un recheo un recheo feito sobre un dos millores bancos marisqueiros da ría como outros que houve, non pero ese en concreto que era, era un dos millllores bancos marisqueiros da, da ría ben. De todos xeitos, o que máis altera os fondos da ría non son as industrias que hai alrededor, porque si sí, é verdad que comentaba Willy de presencia de metais pesados e demais en perímetros relativamente cercanos a, a Bazán e a Astano supoño que tamén ocurrirá parecido aí pero o problema real do, do O problema máis grave da ría é a perda de fondo por culpa de, da sedimentación provocada por esas estructuras e o que fixo perder todo eso. Con respecto a, ao saneamento antes comentaba, eu formei parte a da Rede Social Galéxica Natural, era Rede Social Galéxica Natural, na plataforma polo saneamento da da RIA de Ferrol, estuvei nel como podía estar outro, pero me toco a min. Ben, o caso é que nós opresamos fundamentalmente, os que estábamos ali era polo saneamento co sistema unitario. Eso implica que Todas as augas, tanto de chuvia, tanto pluviais como fecais, van a depuradora. Eso obriga a ter unha hiperdimensión de tanto de tubaxes como de tanques de tormenta e demais, que ainda así, en caso de chuvia forte, non poden reter todo o volumen. Entón, que o que temos? Que con chuvias moderadas ou medias, a auga doce non chega ao mar, excepto que pode chegar polos regatos ou ríos. Eh, cando a auga chega ao mar... Estatuando os primeiros momentos que hai sistemas con separativas con un primeiro momento de, de, de sistema unitario e logo separativa é moi simples, fai fa en os sitios onde hai saneamento normal, na Galiza non pero en sitios onde vai que ocorre? Que non se o que chega é auga, sino que chegan sales minerais que son fundamentais para o planto ademais este sistema, cando hai esos desbordamentos o que provoca é que hai de novo é colis no mar a día de hoxe a situación microbiolóxica da ría mudou dun sitios a outros pero hai máis superficie con zona C da que había antes da depuración é unha mostra evidente de que o sistema non funciona pero non só pasa aquí pasa en toda a costa galega non hai ninunha só ría galega tendo en conta que todas hai a dar ninunha só ría galega na que non exista en zona C estamos falando de 2025 El ferrol foi unha das últimas e empezou a funcionar o saneamento no 2017, 16 a 18. Se alevamos uns cuantos anos con o saneamento, sigue habendo zonas C. O problema non é o saneamento, o problema é que o saneamento non é adecuado. Non se fixo como se tía que facer. Haberá que facer un futuro con máis custe, volver a levantar todo, volver a facer de todo. Agora, este saneamento non é o que sirve para, para que a ría se recupere. Desde logo non para que estea avea. É verdade, iso ten razón Ignacio, que agora se ve auga máis clara. Eu era que cando iba demostrarse co mariñeiros que antes tirabas o raño, o raño desaparecía e volvía para Río Pugo despois, e agora cando hai 4 ou 5 metros, ves o raño no fondo. Pero eso non quere decir que haxe episodios reiterados de vertidos que provocan estas zonas C que siguen existindo. Eh, eh, estou escuitándoos con moitísimo interés. É... Eh... Voy coñer unha, unha frase a Xanxilbar que todos conocedes. Arreia estuvo sempre a partir do século XVIII a merced de poderes superiores. Ven esto a conta de que estamos citando unha serie de obras para que saber por que se fixeron e que non somos prometores. Entón, di, arreia estuvo sempre a partir do século XVIII a merced de poderes superiores. Agora non é a coroa española pero pode ser Andrés en aquel momento no me hablan de esa xa de Dengosados. Quero dicir que hai que saber por qué se fan estas obras, a que benefician e que non son os promotores. Porque facendo un, un reconto de, de infraestructuras e saneamentos, pues bueno, Arsenal e Sasteleros no dazoito, Megasa no 56, me parece que era 56 megas Forestal do Atlántico, Navante, Reganosa, moitas obras civis, portos, a Ponte das Pías no, no 68, por certo que aquí gostaríame nomear a unha profesora miña no ano 66-67, María Xesús Vázquez, que algúns conocereis, porque foi profesora no Instituto de Historia e Arte. E xa naquela época, no pleno franquismo, ela fixou unha especie de movida interna dicindo que a Ponte das Pías, que todo mundo lavaba en no seu momento, non se podía facer como se estaba facendo. Non se podía facer arcos tan pequenos, alguien dixo, por aquí me parece que... 350, 350 metros, seu se paso, sí. E o resto, pechalo, de maneira que desde 350 metros, hacia ao lado de Fena, hacia o lado da Estano, e ao lado de... de, de da Gándara. De, de Gándara. Onde estaba actualmente unha gasolinera, eso está pechado das correntes marinas. Xa naquele momento era, decía iso. Bueno, pero claro, as obras que se fixeron máis agresivas, para mí, eh, para, mí para mí, que non son un técnico como todos vos, Foron o peche da ría, que decía eu que o mellor lle daba un carácter distinto a ría, e deixaba desa ría para ser outra cousa, e reganosa. Unha polo impacto ambiental e outro polo impacto ambiental e polo impacto de seguridade, estando a un kilómetro do arsenal. É como se estivara na plaza de armas, por así decir, na plaza do Concello, verdad? E bueno, se fixo en plena democracia, É dicir, non é que fora na dictadura, non é que fóra no século XVIII ou non, non. Estas dúas obras, Porto Exterior, Reganosa, fixeronse, bueno, unha anda está a medio facer, as sabendas do que se estaba facendo e procurando non sei que intereses ocultos. Bueno, eu penso que moitas veces... Ferrol somos unha cidade pesimista. De, os ferrolán somos bastante pesimistas. Eso boi, Eh? Eso. Sí, das, das, porque... das contadas ocasións. Moitas veces digo que o peor enemigo dos ferrolán son os propios ferrolán, non? Sí. Polos, polos polos pesimistas que son. Entón, sempre estamos como desixando que veña algo ou alguén que nos salve, que... que, se, que entón, o falamos eso varias veces. Todas, todas, estas, todas estas obras faraónicas eh, tal, son como... Isto é o que vai salvar Ferrol Isto, isto é o que... O, o Porto Exterior, isto vai salvar Ferrol Vai dar, non sei, cantos miles pro por de Traballo uh, Non sei Reganosa, 3.500 Forestal, todos enton, E todo o mundo está deseando colgarse a medalla De esta obra que se fixo No meu mandato, no meu non sei que É o que salvou Ferrol E ninguna de esas salvou Ferrol final, Ferrol salvarás a sí mesmo cando, cando mire cara a ría, non cara a fóra, porque o que alimentou a Ferrol históricamente sempre foi a ría. Tanto nos asteleros, na Constitución Naval, como no sector marisqueiro, que tradicionalmente era o máis productivo de Galicia, porque logo falaremos dos bancos marisqueiros, o Banco Marisqueiro das Pías era o máis productivo de Galicia, pero era como se xocasen na NBA o Banco Marisqueiro das Pías e o resto xocasen en Terceria Regional de Baloncesto. E acabamos con iso. Então, cando Ferrol mire para a ría e diga isto é o que vai salvar Ferrol a ría aí empezaremos a, a traballar Profesor, Pero, podemos no. ir para RIA con futuro? Eh, eu penso que hai, hai, hai cousas que sí, que, sí. sí que, que que ten pequeñas pinceladas de a, a concienciación medioambiental que hai agora e non é a mesma que hai eu levo 22 anos traballando nisto non, non é a mesma que, que había cando empecé a traballar non? agora hai eh, en certos estamentos e eh, entrou sangre nova e sangre nova que vengen con outras ideas eh, agora, por exemplo, nos na estación detectamos que para cando hai algún tipo de obra, calquera cousa ría, sempre preguntan primeiro e atenden as nosas subsidencias, Eso antes non pasaba e vos fan caso? Vos fan caso. digamos que no 75% das veces si sí. por lo menos escoito e pregunto, que antes non, non, era, non era así Sí, pero, pero sí que te razón que moitas das obras non, non, non foron a solución para Ferrol e, e perxudicaron moito máis do que do que nos beneficiar. O, final, o, o, o, o que falabas de se había esperanza ou non eu sempre poño un exemplo que é un caso moi moi pequeno pero moi, moi concreto ao mesmo tempo que é Eh, eh, eu cofra... empecé a traballar na cofradía de Barallobre 1 de abril de 2005 nese momento había dúas rampas paralelas a rampa de Maniños a rampa de Barallobre unha rampa de Maniños que xa era do... de principios do século XX e unha rampa de Barallobre moi posterior ben, aparece Portos de Galicia xa había unha reivindicación previa da, de, da cofradía e veñen de Portos de Galicia para construir un pantalán ese pantalán que se iba a colocar unha pasarela paralela á rampa de Barallobre Desde a cofradía se fixe unha proposta Diferente A sorpresa foi que a Portos de Galicia Asumiu e foi E se executou así Eliminar a rampa de Barallobre Quedaron uns 30 metros de 130 Facer esa pasarela O pantalán está a mesma distancia que estaba previsto Reducir a rampa de Marinhos A longitude original De 130 metros a 100 Facer pasos de agua por debaixo bueno, pues Esa zona que había aí Que estaba totalmente Morta Morta, quer dicir, morta é que non había nada Era é como é decir, a Chocolate derretido unha cosa que tirabas unha pedra e chum Se colaba para baixo e non había nada Xente que tiña ali botas amarrados Tiña o tiravira para poder recollelos Porque non se podía pisar ali, era imposible O bueno, xe un banco marisqueiro, eso Unha zona tan pequena que se recuperou Si eso se eso se pude facer a pequena escala tense pode pude facer o resto a capacidade de recuperación do medio natural é moi superior ao que nós podemos facer nos temos capacidade de destruir o medio natural ten capacidade de, de, de recuperar agora ben, non ten capacidade de recuperar todo claro, hai cousas okay. que hai que o, hai que ajudar recu ou recuperar de outra forma distinta o ropecola con outras especies que non son de interés comercial y... por exemplo que non ou de outra forma que non é a que tiñamos antes pero ao final a natureza vai gañar Eso que sí, es una, sí. un programa de ficcente, se o dicen, final se nos extinguimos aos humanos, sí. a natureza gañará, evolucionará por outra parte. Sí, cando se eso eso que que, un perigo que nos podemos extinguir, nos podemos extinguir nós, no, sé. Pero a vida sí. sigue, será sí. diferente sí. penso que hai una una, una, una, una una dicotomía, sí. unha dicotomía eh, eh, clarísima entre desenvolvemento natureza, que o ser humano está a padecer eh, no todo o globo, ¿no? sí. Recordo unha eh, expedición empresarial eh, española a, a Polonia, e non sei se si foi en Katowice, ou en algunha en donde iban en el microbus eh, por la mañá para hacer unha visita e estaba todo o ceo cuberto de, de fume, ¿no? sí. E eh, un dos dos empresarios que iban na A furgoneta preguntoulle a, a guía «Pero isto que é? Como se consente aquí ter este ceo coberto que prácticamente non se ve o, eh, o sol?» Elle contestou «Mire, aquí o fume significa comida». Entón, esta eh, dialéctica entre desenvolvemento e medio ambiente está presente sempre, ¿no? E eh, hai que chegar pues, eh, a un punto de equilibrio, ¿no? de que podamos vivir oito mil eh, millóns de persoas eh, no planeta e eh, non deteriorar eh, o medio tanto que realmente significa a nosa extinción. Entón, evidentemente, as palabras que di eh, e Willy son esperanzadoras no termo de que indican que eh, a preocupación ambiental permanece eh, Da, so so da sociedade en seral e particularmente en Europa no? Pois é eh, moiquísimo eh, máis intensa esa preocupación que a que nós vivemos de, de nenos ou no? de sóvenes eh, incluso no? é que o que non pode ser é eh, primeiro. Estudios de mental que se escriban al dictado Que non seamos capaces de parar determinados intereses particulares E que logo as infraestructuras que eh, ponemos en marcha Non funcionen correctamente Para mí eh, clama o CEO o que nos pasou neste setembro ou outubro Cando se descubriu que eh, o sistema de depuración Non estaba funcionando. No. Estuvo, é noticia da voz de Galicia, non me la estou inventando. Estuvo tres semanas sin que ninguén se enterase de que a depuradora non estaba funcionando. Me imagino que ele sí se enteraron. E iso por que? Porque, ¿no? porque desgraciadamente, desgraciadamente non se ve. es decir que se si se apaga as luces do paseo de Caranza eh, un día ao segundo día hai unha protesta e está Malí cambiando as bombillas. Se si se pasa se tres semanas sin funcionar o sistema uhum. depurativo da Ría e, polo tanto, todo eso está entrando e salendo como eh, eh, durante toda a vida, ninguén se entera. Mira, permite, entón... per, permite un segundo, hacía sí. Bituco unha vez nunha charla que xa escoitara un bello mariñeiro dicir Unha cousa que era que o mar era máxico Porque tirabas cal que era cousa e desaparecía Pois, pues, pues eso é es, eh, eh, Desgraciadamente eh, Uno dos problemas que ten, ten o mar ¿no? eh, eh, Todos os remedos Que se están eh, poñendo Non son visibles para poder Hacer un seguimento e unha exixencia ás empresas que están De alguna maneira gestionando eso Por delegación do, do público No? que o caso de, de, de Ferrol. ¿no? Eh, Tuvemos un exemplo claro cando empezou a funcionar a depuradora que non estaba funcionando e eh, o resto de setembro pues, que, que clama eh, ao CEO. ¿no? Ahora, eh, a esperanza, pois si bueno, pues a esperanza existe. Pois claro, quen recorda que todos os, os recheos da zona de Megasa se fixeron con restos de, de escoria de metal que sempre esa escoria leva metales. Como non va a haber metales pesados na ría? É inevitable é cando as pinturas dos buques é, estaban cheas de plomo de, e outros metais, cobre, é, de todo, cobre, tá. No. Cando a xente de de de Astano caían os eletrodos eh, ao mar, como como no va estar, é decir, o milagroso é que a Ría aínda exista e que Idacio vea camaróns. Vamos a ver. Eh, <risas> Quero falar un, un momentiño, que, eh, que iras, o queira só. Eu son maior tamén. Eu me bañaba no río, xerto, ali na Gándara. É decir, que coiamos o bocadillo, agua non levábamos porque había fontes, e a fruta tampouco porque estaban os curas os do mercedario, tiñen ali unha horta. horta, e había unhas bolsas de agua impresionantes. Então. Pero nos íamos a bañar ali a, a Gándara. E había areia, ali a grosa, había areia. E tal, e ali desembocaba o río. E tal. Eu me bañaba ali ao cabo do tempo, aquelo era intransitable, aquelo era, a parte de ceder, porque era terrible aquelo como estaba, eh, vamos, era non había vida de ningún tipo. De ningún tipo. Bueno, había vida mm, de outro tipo. Bueno, sí, a claro. un montón de elas. Eh, Oxen día, si queredes ir oxe, hai garzas, garcetas, eh, hai corvos mariños, están os cormoráns ai patus tedes que ir a aquel, é uh -huh. decir que cambiou radicalmente, que de que a natureza, se si lle deixas, se si non a, a, a maltratas, eh, eh se si non a gredes, pai recuperándose. Se demostrou un eh, no momento anterior, anterior este cheo aquilo de, de lodos fecais no fondo, seguro. Sí, sí, sí, sí. Pero sí. eso vase de claro. biodegradar con, con tempo, con, con... tempo e se mellora a circulación eh... de agua que por as... arriba. Por declaración anaeróbica porque, son moitos anos, bueno, non vai pero, ser ningun en dende eh, ni 40 eh, ni en 50. Hai no batallas que van que comer sea. a outras, Canto eh, eh, cando aquello eh Sí, eh se tedes un biólogo tal, eh pero lento. a realidade, pero a realidade é eh, a que vemos. É moi poquiño tempo, estou falando de pouco tempo, sí. porque a depuración da de ría comezou en abril de 2017. Estamos en 2025, es decir que o tempo está aí Fer. Pero... Está claro que que a, a depuración mellorou cosusa de ría pues sí. porque a peor non podía aí. está claro a peor non pode ir mellorou que mellorou todo o que pode comodico penso que podemos ser máis ambiciosos e eh, e eh, debemosmos ser máis ambiciosos e pedir máis non melloraron cousas, pero o que dice xo dos sedimentos que están ahí, esos sedimentos ou cambien as condicións de, de renovación da auga, por exemplo, mm. ou a degradación anaeróbica que está sufriendo esos sedimentos, que polo que cheiran cando baixa a marea. Mm. Con, unha das primeiras veces que con a Césio mm. contou unha anécdota que, que dicía a da marea que baixa, que dí, ule a marea baixa. Non, sí. non, a, a conto, a conto bueno, literalmente. A Iba a camiña de muros, íbamos no coche pola zona da, de, de Caranza, a Un día de verán, as ventanías abertas, a noite xa, e entón a miña muller pon cara rara, me mira e me dice, ti que fixeches que aquí cheira? Dixe eu non fixe nada, e me dice, aquí cheira, e dixo, ah, e me diconte, eso é a marea. Ela mirou para mí e me dixo, a marea non cheira, o mar non cheira, claro, ela era de muros. Sí. Claro, aquí o temos todos assumidos sí, sí, sí. que cando baixa a marea, sí, sí. cheira. Sigue que este corteiro. Pero bueno, espera que este... Ah. Falando de, de marea alta, marea baixa e anédotas, ven a marea baixa, cando baixaba en San Martiño ou baixaba en Santa Lucía, cervía, facía, cervía a, sí, sí. a marea, e daba un olor fresco a mar, a mar maruxía. Outra cousa que as zonas están tan degradadas que da que cheira, que cheira capesta. Ahora, en Caraca parece que cheira menos. Pero quería volver un pouquinho a, a cuestión inicial que dici eu, A ría degradouse, pero degradouse por unhas, xer, por unhas persoas, por unhas empresas con uns intereses. Non se degradou eh, altruísticamente. E iso leva unhas consecuencias moi graves. Tan graves como que se vai recuperar a ría. Seguramente. Oxalá. A que ser optimistas. E dentro pouco vamos a bañarnos na, na malata. Ben, cando, cando acaban por... Pero pero quero que nos estás que, preguntando se sí, es si debemos sí. castigar aos culpables ou no, o, o debemos no, no, de, de hacer no, un, un análisis interno cada una, un de nós. Sí, sí, un análisis social de que por que se puxo o porto exterior alí, que intereses había ou al menos pensalo e que levou o recheo de Reganosa coas súas consecuencias de ilegal e perigosa. Logo non me darei algunas cousas aí sobre É sinxelo a... so... que... sí. Os intereses son económicos claro. ¿no? Punto. O que decía Vicente De que non é compativo bueno, non compatible Que o desenrolo, desenrolo da humanidade e o medio ambiente Que pelexan Eu penso que non pelexan O que pelexa é capitalismo e medio ambiente exactamente C bueno, pues e capitalismo ambiente. Esa é a pelea real Porque un desenrolo sostible Pensando a longo prazo A prazos de executar obras Cos últimas medios eh, para evitar contaminación Cos melhores medios Esas son obras caras e de longo prazo. Os políticos, xa Vicente foi político, porque, perdoe, pensan a, pla, a curto prazo, sí, o curto o, a sí. 4 anos, e 4 anos e as empresas pensan a curto prazo a ganhar máis cartos, as solucións máis xinxelas, as que se executen antes, e todo iso. Entón, o que é incompatible é capitalismo e medio ambiente, o que é compatible é o desenrolo e sí. o medio ambiente. Desenrolo ben pensado. E as cosas sí, sí, sí, que dicías é os intereses, os cartos. Os cartos dunha empresa, o, o rédito político duns políticos que se coan a, a medalla de antes que decía eu fun o que salvei ferrol, todo eso, eso sí que é incompatible. Pero o desenrolo ben entendido? É compatible con Vamos, eh, vamos a ver É eh, certo Pero hai moitísimos matices ¿no? eh, Eu desde logo no, non vou A levar aquí ao paredón a ninguén ¿no? O que quero decir é que Cando eh, a coroa eh, Os borbóns deciden convertir eh, No século XVIII A ferrol no que eh, logo foi A base eh, naval eh, Os asteneiros do país ¿no? Non foron os borbóns Os que dibusaron o arsenal Foron técnicos Foron técnicos, arquitectos e enxeñeiros militares. Cando se decide facer o Porto Exterior, César, costase a preguntar... Cando se decide facer o Porto Exterior, que o ano 1996, cando facemos os primeros estudios, eh, nos, estábamos a punto de perder as eleccións con Aznar nese ano, Eh, eu eh, dos primeiros que encargou un estudio eh, a, a, a consultora de dragados a Intexa acerca da posibilidade de, de o raquítico pequeniño pequeninho eh, eh, eh, porto de ferrol interior que non chegaba para nada a ver se si podería ser uno dos instrumentos que pudiese sacar a ferrol da cima donde estaba non olvidemos que en ese momento Estábamos a baixar cada ano mil habitantes. De feito, baixamos desde a habitantes desde 1981 eh, eh, eh, eh, hasta eh, eh, el... El tantos, no ano 90 e tantos o que se buscaba era buscar ferramentas, instrumentos que permitísen eh, a Ferrolterra salir eh, do marasmo da Custa Baixo eh, donde eh, se encontraba ¿no? entón eh, este tipo de infraestructuras o alcanzan un mínimo de magnitude ou non son eficaces ¿no? eh, por eso se decidiu que había que facer un porto que logo os que o diseñaron, os enseñeros que o diseñaron, porque non foi ningún político, os políticos non saben de espigones ni nada de nada, non? Os políticos tratan de que eh, as súas responsabilidades, pois, eh, eh, leven a, a que a ciudadanía que les elixiu, vivan millor, porque iso é o que les va a garantir estar, non? Entón, eh, eh, se, se decidiu unha serie de cousas que aquí estamos a poner eh, eh, realmente eh, en dúbida ou certamente que han ocasionado unha serie de perxuicios ao eh, funcionamento biolóxico eh, da ría. Pero podría ir un, un exemplo máis sencillo que ti recordarás ben, porque eu sou un pouco máis bello, pero ti recordarás ben cando en, en, en Megasa, Eh, empezou a ver protestas por parte de alguna xente de que facía ruido pola noite, de que non sei que, que había un montón de humos. E a xente que traballaba ali, os 200 e pico empleados, montou cólera. Porque era, era, era catobís, es que aquí o fume sí, sí. e o ruido significa salario fixo coa familia Freire. Entón, dis que a familia Freire son unos piratas. E outros dirán, Po gracias a familia Freire, sí, a bueno, miña sí. filha estudió unha Pero... carreira o, o miña eh, netos vai, sí, no non eh, sei que... Non avalo eso, porque claro, ao final e que a, o pensamento de que todo é válido. Non, non, é iso que eu eh, nego. Non bueno, todo, parece, é eu todo é válido, é todo Eu quería ir o que dixo Non todo Willy é válido, antes. non. Eu quería ir o que dixo Julián precisamente da construcción de moitas veces de tanto infraestruturas como de instalacións industriais de todo tipo en que ti comentaba, Vicente que antes da construción do porto exterior se perferró e perdía mil habitantes cada ano, cousa que xe ocurrendo despois de construir o porto exterior. Seguiu perdendo, non foi mil solución, penso es porque non hai milagres. Eu sei, eu sei, pero quero decir que, que non, non foi. En calquera caso, eu tamén eh, concordo con con Willy que non é o problema do desenvolvemento, senón o problema é o desenvolvemento feito simplemente para ter réditos económicos inmediatos sin importar as consecuencias decir, o capitalismo puro e duro que comentaba Willy eso non é de, non é de desenvolvemento eso é eh, a rapiña de, de todo tipo pero non é o tema do Porto porque moitas no, no, veces no, no, no, se acusa no, no, no, no, de, o de que Porto Porto o Porto está vacío o. e os enseñeiros que o diseñaron sempre din o que sería un fracaso é es que o Porto neste momento quedase pequeno e estuviese cheo é es dicir, esas infraestructuras se proxectan para décadas e décadas de futuro Como tanto, hai que hai que esperar que ahora anos, o porto exterior, co tren, empiece a mellorar. A cousa nos leva construído o en canto pico, pero sin ni siquiera carretera. estamos é. Es, 2025, es, es, no es que ni siquiera tren. carretera. Recorda que claro, o porto exterior claro, por primeiro se fixo a obra marítima, sin ni siquiera un acceso. Claro, claro. O acceso claro. se, se, se inaugurou claro. es decir, estamos en España, non estamos eh, en, bueno. en, en, el, en el país de las maravillas, non? Entón, O que quero é defender tamén a esos técnicos que en un momento diceron, bueno, pois pues isto, eh, o, o desenvolvemento, todos o sabemos, non é unha milagre. O, o, o, o desenvolvemento ten, causa, ten una, que ser unha cousa global. Fago o porto, fago a industria, eh, eh, arreglo temas logísticos, fago o tren, etc. Entón, eu aínda penso que esa decisión va ser moi boa para Ferrol pero que nadie espere que de anoita a, a mañán ni a fábrica de vidrio que nunca, nunca se puso en marcha ni a zona non sei sé que ni a zona non sei sé canto que váis o problema eu penso que eh, eh, antes o decía eh, Willy, os ferrolans tenemos todos que votar unha man votar unha man e entre todos intentar eh, sacar eh, a comarca eh, da situación na que está ¿no? hai unha pregunta que, que bueno, non la habíamos planteado aquí A situación biolóxica da Ría é crítica, aproveitando que estes eh, dos técnicos mira, ten solución, non ten solución. E quería falar en concreto da, da meixa babosa. eu Lembro uh -huh. de pasar estas polas pías e estaba aquel cartaz enorme que poñía meixa babosa sí. das pías. Ben, Era famosa, eh, non? Na, na web, web de pesca de Galicia, unha web do, da Consellería de, do Mar, non só pode chegar atrás hasta o ano 97, pero no ano 97 en Galiza se producían, se produciron 2.129, eh, bueno, 2 millóns, perdón, 2 129. millóns 129.473 kilos de ameixa babosa. É verdade que se producían 2 millóns 900 de berberecho, pero quitando o berberecho, que é unha especie que flutúa moito da negano, unha especie que dun ano pode haber moita producción, outro ano non, sumando a ameixa fina rubia eh, ca de lucha xaponesa, hosta, sumando todos os bivalvos non se chegaba a producir a esa produción. Pero que esos 2.129.129 mil kg, 710.000 saían da Ría de Ferrol. que un tercio de toda a produción de ameixa a vos a de toda a Galiza, que era a de máxima produción das ameixas saían da Ría de Ferrol. Eh, eso dá da coñecer a importancia que tiña a ría de ferrol na produción marisqueira e estamos falando de datos oficiais é dicir, de marisco que salía por cauces legais porque por cauces ilegais se sí. si agora é furtivo nesa época había moitísimo máis é moi probable que a produción da ría de ferrol fora a mitad de toda a mecha a bosa toda a Galiza pero que a día de hoxe a, de hoxe, a ría de ferrol produce 13.000 kilos Estou falando datos de 2024 É verdade que tamén baixou en toda Galiza A solo 710.000 Pero pasamos de producir un 30% A producir un 8% Entonces cae a produción Pero aquí moitísimo máis Vimos polo a contra Como sube a meixa japonesa ¿no? Esas son cousas da Consellería do Mar Que tes un problema A situación de producción marisqueira En Galiza está mal Ao lóxico, se si ti tes algo que está mal, intentar mellorar as condicións para que a producción mellore, pero a opción que se buscou foi outra totalmente contraria, a dicir, a situación de un media mental está mal, xa se amañara, se alguén a quera amañar. A lo no, lola, no, ¿no? Claro. Entón, lo hacemos? Metemos unha especie que é ultra resistente, que en este caso a mexa xaponesa. A meixa japonesa en 2027 se producían 285.000 kilos no ano 23 1.780.000. De todas maneiras tamén entrou en caída porque chegou a ter chegar a producir case 3.000 e medio de de kilos, ¿no? E eh, compite, compite unha outra, compiten compiten un almexa a outra, compiten polo alimento, pero o problema sí. non é en este caso non é o alimento, senón as condicións que falabas antes, físico, químico, biolóxicas ou medio esa construción das depuracións afecta a alteración climática tamén se eh, supón que afecta, como eu daba antes, Willy é real a presencia cada vez maior de especies alóctonas, algunhas delas eh, con un efecto grave, en concreto a que falamos aquí, a Ostra Rizada, un Magallana Gigas que está colonizando as Rochas, xa o sea, está toda a parte norte de Galiza colonizada e está empezando a aparecer polo sur ademais de, de outras especies depredadoras concretos que antes eran os murex que ahora xa non son murex cambiarlle cambiar o xénero eh, que tamén son depredadores decir, eh, a situación está bastante mal pero está bastante mal porque o, a, a, a Xunta de Grecia se limitou a facer saneamento saneamento ineficaz bueno, fixo saneamento e mellor que había antes é eh, seguimos sendo de todo o estado o único antes, bueno, perdón, antes había un par de zonas máis pequeninhas en Escalería e en, en Cantabria, agora creo que somos os únicos que temos zonas C de todo o Estado español. O Calé non supera, é vergonzoso que se xamos o sitio con maior producción pesqueira e marisqueira e os únicos que temos, que temos zonas C. É o momento mira, de que nos fales un pouco tamén sí, sobre a explotación do recurso porque parece que estamos aquí eh, solamente culpando os enseñeiros e aos políticos, <risa> e a xente do mar eh, estamos deixando tal. Cando sabemos de xe, de xe, de xe. que ao longo de Galicia os datos coinciden e as especies están desaparecendo. Eh, o, o erizo do mar eh, non, non está eh, tocado polos problemas que estamos a falar aquí. Sí, desapareceu. Sí a la que está Langos, tocado. Fora non. Sí Ría, que está non. tocado. Sí que está no, tocado. Non, sí, Se houve a Lovadif, e antes veía unha pradera de, de, de Uruzos e agora non veo ninguno. Por eso digo que está tocado. Bueno, está tocado por a sobreexplotación, non porque se, se, se, se fixese un, un recheo para facer eh, Megasa ou Reganosa ou eh, eh, Porto eh, Exterior, non? Quero dicir que eh, eh, también, eh, este programa debería de dedicarle dez minutos ás formas en que estamos explotando o recurso O que ha pasado con especies, o, que, o traballo que mandamos outro día a langosta na ría de Vigo que desapareceu cando era eh, enormemente presente e foi un recurso económico durante máis de século e agora mismo non hai ninguna E eh, Que está pasar co Urizo Que tiven que t, t Pasar a vergonha de ler no país O ano pasado de que a intelixencia artificial máis eh, eh, el Big Data Iba a sudar a localizar os Urizos Cando eu de Rapaz veía Na ría de Vigo Extensiónes como oito campos de fútbol Cheos absolutamente de Urizos E ora non hai ningún Eh, eh, que Recordo os datos da xunta de Galicia eh, eh, de como eh, eh, eh, se foi dando primeiro eh, 200 kilos o media, eh, logo 75 kilos o media, unhas cifras con un descontrol eh, eh, total. ¿no? Eu podo xe decir que o único plan de explotación que hai para a zona séptima e zona séptima é Ría de Ferrol, Ría de Ares e Ría de Coruña, Que no que están eh, implicados a confradía de a Ría, perdón, Cofradía Barallobre a confradía de Coruña non sei se algún barco máis igual ampliou, pero antes eran soesas a extracción implica tamén rep, eh, regeneración dicir, se fan eh, se cría a Urizo, se compra a Urizo, cría pequena de Urizo e se reinstalen outros sitios hai sobre explotación Cosa que o pues, ferrol non fixecheis Cando estábamos E eh, co tema da Almeisa E aquí se, eh, se recollía moi nova E se levaba a outras rías de Galicia Para eh, que creciese E se, saca, se sacase es decir, Ferrol ha sido un problema detrás de outro Desgrazadamente non? Porque isto é certo hubo un problema, A ver, hai un problema e foi o seguinte A talla mínima da meixa babosa eh, recoñecida en Galiza Son 38 milímetros Haré que explicar antes unha cousa As gónadas dos bivalvos van en función do tamaño do, do bicho decir, Un ser humano, o tamaño das gónadas da igual, mida a 2 metros ou mide a metro e medio Vai producir a mesma cantidad de esperma e unha muller vai producir a mesma cantidad de oulos Agora, nos bivalvos non A maior tamaño, maior volume e, polo tanto, maior cantidad de esperma, maior cantidad de ovos. Decir que o tamaño importa en, en caso. En este caso, o tamaño lo importa é moitísimo, <risas> demais. Importa é moitísimo. Entón, aquí houve unha proposta, hubo proposta na, na ría que partiu da cofrada de Ferrol e seno moito apo, apoio na outra banda que finalmente foi asumida pola Consellería E que foi a reducción da talla da meixa babosa a 35 mm. Con unha disculpa que era aguas continentais Porque hasta o banco das pías se reconoce Para o banco das pías talla de 35 mm no resto da ría non Eso ten unha implicación moi grave moi grave, Que é, cando se ponte a 35 milímetros Realmente estamos falando de 2-3 milímetros menos Estamos falando de tamaños de gonadas moito máis pequenos Eh, polo tanto, menor volumen de esploratozoides, óbulos no medio menor volumen de larvas, menor capacidade de reproducción. Hai que entender a ría como un todo completo un conxunto, non se pode falar, no, é que no banco de tan no banco de cual as larvas van polo, polo mar abaixo e van caer eh, de ter, no que sexa, pero non decir, as ameixas que se reproduce na praia de maniños as larvas que se crían non teñen porque que na pra de maniños pode ser que alguña cae en maniños igual caen na ensalada da barca no que queda na da barca despois dos recheios ou poden caer no banco das pías poden caer outro sitio Entonces, todo é un conxunto se si cae o banco das pías que é o máis importante o reservorio fundamental da meixa da bosa se derrumba toda a cadea da meixa da bosa na ría e ocurre algo semellante co resto, co resto dos bivalvos Por é todo un conxunto Sí. Sí, bueno, por, por puntualizar un pouco aquí temos eh, tres problemas a hora de dunha afección a un banco marisqueiro bueno, primero quería citar que eh, cando falamos de especies do mar non só so falamos de especies marisqueiras porque parece que claro. que, que, que só so interesan as especies que son explotadas polos humanos ¿no? pero bueno, temos tres problemas un sería contaminación química ferrol temos contaminación química hasta leiros eh, bueno, contaminación química que facemos nosas casas antes do, da depuración Temos contaminación física, na rede de Ferrol temos contaminación física por todas as estruturas que estivemos falando ata agora, e temos sobre explotación. Na rede de Ferrol temos as tres, por eso estamos, e logo temos a parte, por novos, cenario de cambio climático. Pero que sí que disti eh, Vicente, e o que diceso, eh, ten razón, na, e hai que dicilo, que moita xente non o di. Pero na rede de Ferrol explotouse por encima das nosas posibilidades. Osa sobre explotación. Sí, sin lugar a dudas, porque noutras cofradías, noutras rías de Ferrol, de, de Galicia, facíanse par o soano, paraban de explotar os recursos. E de quen depende eso? E aquí, aí o, o grave, de todo iso é que as cofradías fan propostas e a Consellería aproba. Se chegaron a situacións ridículas. Eh, digo ridículas. Eh, me lembro pasar horas, me lembro un ano de estar desde as 4 da tarde Nunha reunión na Xunta Xeral hasta as 11:30 da noite para por fin saír de alí porque non me rendín hasta que conseguín, aprobar unha proposta de plan de explotación do Banco das Pías con unha parada mínima perdón, de 4 meses. Ben, o problema é que un, un problema é un banco conxunto, e cando nos reunimos con Ferrol, o Ferrol dixo, "No no, se abre todo o ano. Dixo, me dades conta que se se abre todo o ano non hai posibilidade de romper o banco, e vamos ter capturas este ano, pero vai haber unha caída continuada hasta a desaparición total. Dixen, vos sois responsables, tedes dúas opcións, ou tomar as decisións que tedes que tomar e traballar este ano que ven, ou outro e outro máis, ou deixarvos levar, e isto se acaba. E se acabou. O localismo. E, entonces O que ocurriu é que ese plan vai a, a Coruña. En Coruña, de Coruña vai a Santiago. Eu falo con a delegación de Coruña e os digo, por favor, non aprove isto que é unha tolería e me contesta, non te preocupes, non temos pensado aprobalo, de ninguna maneira resultado final, chega a Santiago e Santiago Xa se aproba, forma. aberto todo o ano con talle de 35 mm e estamos vendo as consecuencias en concreto da mexa abosa é verdad que o hai problema. sobre explotación pero esa sobre explotación, cando un, un mariñeiro que quere é ganar o máximo posible no menor tempo posible o, o traballo dos, das asistencias técnicas os que estamos nas cofradías é Intentar que les comprendan que sí. o traballo é para doado, hoxe, eh, para mañá e eh. para outro máis. Mm. É difícil, pero mm, o comprenden. Se si faz mm. o teu traballo, o comprenden. O problema está é cando a administración asume os postulados dos mariñeiros de que, a o lo loco. Mm. Aí detrás hai outras cuestións que van moito máis alado o simple marisqueo. Si é o estilo ou o tipo de explotación marisqueira que ten diseñado o a xunta para, para Galiza e non pasa polo marisqueo actual pasa por outro sistema Eu quería un pouco acabar a miña liña argumentar que é dicir que a ría sempre se degradou pero no, na corta vida dunha persoa comparada con a natureza falabase antes dos cambios na naturaliza a corta vida dunha persoa na miña experiencia vital na miña vida o que se degradou na ría de ferral foi tremendo Pasou dun pasei dunha ría e que, que decía antes que era un ecosistema en que a xente viaxaba incluso pola ría, non? Como a lancha. Por certo, hoxala algún día nesta apertura de Ferrola al Mar. Fagan, cheguen a algún iluminado e diga oye por que non ponemos as lanchas outra vez? Elles den un espacio nos, nos muelles perto do cantón. ben Pero bueno, eu, para acabar o meu a miña... Sí, porque linea, nos queda... Que, que trao xente desde o principio. Nos últimos queda anos nos últimos anos da miña vida a agresión á ría foi brutal e ten os seus facedores E ten as súas consecuencias no extremo máis débil, que son os traballadores. E entón os traballadores, agora mesmo, Jorge López, na cadena SER, Jorge López é, patrón, o de o patrón de Baralló, que é mm. o patrón de Baralló, vou mm. bon, ler en, en español, o 5 de 3 de 2025, ou nos ajudáis ou nos aperecemos. Hasta, hasta, hasta 500 familias vivieron, vivieron do marisco Vivir un do marisco. O xeire está na Ubi. Ni sequera hai relevo internacional. Nadie quere barcos que están a precios baixos sí. de 80.000 antes a 15.000 agora. Agora mismo están traballando de 30, se eu estembiu de 30 a 40 persoas a pé e outras tantos a bordo. Sí. Quer A, a, a que frota eu creo que ainda son menos. Que as cousas menos das das que se fan desa política os seus técnicos ten na súas consecuencias, en este caso quen asofre son os traballadores que están vivindo deso. Lembrando unha ría que foi unha ría dun vigor tremendo. Si. Sí. Le de, por exemplo, se vos gusta un poquíña historia, os fomentadores en en en en, en Os os os de fábrica, fábricas planas que hasta aí pouco tiñan a compañía na mm. na moaña Ferro, porque aquí porque a ría era unha auténtica maravilla. Corto a, a ver, o que comentabas que O, que... Regaloso, o que comentabas Que o que di Jorge É real, é que o problema de A consecuencia desta baixada É que non hai xente que vai ao mar As condicións de traballo son duras e, a... e moitas veces non dan nin para pagar o seguro Porque hai que recordar Que todas estas xentes son autónomos Tienen que pagar o seu seguro o mariscador a pé ten que pagar o seu seguro E, e hai algúns casos en que apenas Se dá para pagar o seguro para, para cotizar pero non xes da paraibirte e se buscar a vida por outros sitios O problema é o que comentaba antes vai máis alá eh, non sei se si lembrades hai, antes das últimas eleccións autonómicas non, das anteriores máis houve unha manifestacións porque a Consellería de Mar sacou un proxecto de lei que era a Lei da Agricultura que se votou abaixo que as movilizacións unha movilización enorme en Compostela por certo, un día que diluviaba Pero aí le aguantou... Aguantamos todo o mundo con chuvia e evento e se tirou abaixo a lei. E esa lei anunciaba indirectamente, pero cale o proxecto. O proxecto é privatizar. Claro. O proxecto é privatizar. E que, que millor maneira de privatizar? Como están probando na sanidade e en sí, todo o sí. demais. É decir, eh, degrados, servicios públicos e sí, sí, sí. ao final vendo a historia que mellor privado. Se si a ría se van a merda, se si todo se vai a merda, ao final doute unha empresa privada que vai gestionar isto. Entón si que vai haber cartos para facer as cousas ben, para facer as cousas ben, porque agora non se están facendo ben. Estáse a tirar diñeiro, hai unha, unha proposta eh, que parte da cofradía de Barallobre, que logo a forza de insistir unha outra vez conseguimos que se implicaran as outras cofradías e finalmente se fai unha primeira reunión a finais do 17 na que participa a Estación de Biología Marina da Graña eh, con, os concellos da RIA eh, a Autoridade Portuaria eh, finalmente se ampliou despues en Coruña eh, chamando ao Ministro do Medio Ambiente porque ese é outro problema moi importante que se si nos vamos a mirar de quen depende a RIA hai 400.000 administracións non é entendible que a día de hoxe teña competencias o goberno central dentro da ría, que para, por exemplo, para botar area na Praia de Mariños, para botar area en calquero outro sitio, tens que pedir autorización ao Ministerio de Medio Ambiente, pero, pero non é comprensible. O problema é que para facer un simple proxecto, que é unha cousa que poden ser entre 20 e 80 follas explicando o proxecto como queres facer e demais, con orzamentos e todo, teñas que pedir a, a 30, a 30 non, pero non menos de cinco administracións diferentes, autorización. Entón, eso é unha auténtica tolería, cousa que se simplifica cando son para empresas privadas. Agora, cando é para o público, a cousa complica no. moito. Bueno, eu por... Willy, por, por... Para ir rematando. Efectivamente. <risas> problema biológico... a intentar dar un pequeno mensaxe de esperanza. Ui. Non, non. Entón vamos a ter que poñer outro programa para esperanza. Eh, eh, segunda parte deste de programa. Sí. Por ir... Eh, o programa biolóxico de R. Ferrol... Eh, O que dixía antes, temos contaminación química, temos sobreexplotación, temos contaminación física, e un escenario que non contemplamos esta mesa ronda, pero que para mi o máis importante, é un escenario de cambio climático global. Claro, sí. Global. Non só en ferrol, porque a disminución do marisco, como dixo o cesio, é en toda Galicia. Nuns sitios máis acuciantes, en ferrol, porque é unha ría pequena, e temos moita xente. Pero un escenario de cambio climático onde a temperatura da auga do mar sube, onde os ventos do Nordés están desaparecendo, os ventos do Nordés son básicos en Galicia para que separen a auga quente da costa, permitan que suba auga fría que a que trae alimentos. Onze anos vai xando, o número e, de días xano. Efectivamente. E, as chuvias, que a vez, en lugar de ser continuas e poucas durante todo o ano, son episodios torrenciais que provocan baixas salinidades de golpe que afectan moito o marisco. O que pasa ao O problema final que se buscan solucións simples a problemas moi complexos, e solucións cortoplacistas a problemas com moi complexos. O problema que dicesio de facer... Eh... Eh, baixo marisco metemos a mexa xaponesa que é o calito do mar como xa fala sí, sí, sí, o sí. calito do mar moiitas veces é un problema complexo ou solucionas metendo especie de fora é unha solución simple para un problema complexo que non vai funcionar eh, non hai explotación de marisco ou hai pouca explotamos máis solución simple a problema complexo eh, non se poden dar solucións cortoplacistas e simples a un problema que é moi grande moi grande a contaminación física química E, e, humana da ría ferrol. Ben de ferrol vende serie, dende moitos anos non se pode solucionar e, problemas económicos en ferrol, construímos o porto exterior Vicente, perdón que, e, uh -huh. o solucionamos, non, haverá que mensar outros gremios, os mariscadores ou outra xente que vive outras cosas en ferrol non temos un problema moi complexo que non é unha solución a solución non son sinxelas, que son as que tenden a dotar os políticos para ser sair o paso Eh, rápido de intentar solucionar este problema Metemos a meixa japonesa Para seguir o paso Facemos eh, recheos ou tanto veces falamos De botar área eh, en zonas Que saben de sobra Que a seis meses van a estar enfangadas outra vez Canta pasta se perdeu facendo iso Unha solución curta Para un problema moi cobrexo Que non se toca E o tema do cambio climático é Un problema que De todos, non só das administracións E de, de todos entón, esos son, Penso que son os problemas, penso non Estou seguro que son os problemas da ría de ferrol Eso que o tema O tema dos sedimentos na ría de ferrol É outro tema que non se, se estudou moi pouquiño moi pouquiño Son sedimentos que teñan moitísima materia orgánica Moitísima materia orgánica Esa materia orgánica está produciendo ácido sulfídrico Ácido sulfídrico Que porque O que dá o, o cheiro eh, O que dá o cheiro mm -hmm. que, O que intentaba engarrazar con o cesio antes ¿no? Cando vai vais a marea o lemos eh, Porque hai bacterias que viven en esos sedimentos Que son de lodo, que son negros Que non utilizan oxígeno para respirar Viven en condiciones sin oxígeno E eh, producen como Como, de, de, como se defecasen eh, Azufre mm. Ese azufre, coa falta de oxígeno Transformase en ácido sulfídrico Ese ácido sulfídrico é tóxico para toda a vida Para toda non son os bivalvos, porque nos sedimentos viven máis cousas que bivalvos. É tóxico. Eso nunca se estudou na rede de ferrol. nin en ferrol ni en unha ría de Galiza. Nunca. Nunca se estudou. É es un outro aspecto crítico que temos aquí. Entón, falta, falta saber moitas cousas. Son solucións que nos van a... Que, que, que levarán moito tempo... Son unha cousa, Willy, a respecto dos sedimentos que fala Willy, uh -huh. hai sitios da zona que hai máis de un metro de, de materia orgánica acumulada, máis de un metro. Uh -huh. Nos quedan sí. dous minutos para darle las grazas a Willy. Non, non, non, porque esta última intervención creo que é moi clarificadora. Sí, sí, sí non. Eu quería engadir unha cousa, además que xinalou antes eh, Césio, que era a sustración de agua doce a ría por parte do sistema do saneamento que temos, non? Aquí tanto aquí como, no, como noutra, na outra na banda sur en toa, na, no, en da Ría entonces é pues, o que se sustrae unha gran cantidade de, de, de agua doce que tamén ten que fluir a como está conformado mm. eu penso sistema. que influe, pero non influe tanto Pois, non, non é que é outra tanto, pero é outra gotinha a toda a relación que pois que a falta de ventos no nordés é básica e a sobreexplotación sí. son básicas eh, eh, sí. e algo fundamental que dixeches que formamos parte de dun sistema moito máis amplio de que está totalmente degradado que o mundo terra exacto. o planeta terra exacto, ¿no? exacto. Sí. Eh, a todos os níveis entón quero dicir outra cousa hai eh, empresas que deixaron unha pegada importante na ría por exemplo eh, Poligal A, eh, estamos recollendo eh, os peles, non os peles que botou ese barco, sinón os de poligal, estamos recollendo da, das praias, ainda, ainda os hai un muitísimo mestrado de co eh, eh, vos podo ensinar continuamente todos os días o, o que se pode ir recollendo, no? Que é difícil. E eso está na, no fondo da ría, está aí, está aínda na ría eh, bueno. e flotando. E despois está outro tema, que a ría eh, hai recheos, hai xente que vota tal, e que non está, eso non está eh, con muro para que non vaya outra vez, porque hai grandes mareas que arrastran eso, elevan todo para a ría e demais. Fai falta limpeza do litoral, fai, fai falta a limpeza da, da intermareal, e fai falta limpeza da superficie dos fondos mariños, onde se considere que que se베 de facer. Unha cociña. Eh, Hai unha administración local que está a punto de quitar varias estructuras físicas na ría. Non pode non pode dicir cal, cal ni cal, pero Estup son as 9:30 minutos. Rexa nos